Ana Carenina Pista 6 Convorbirea nu se întrerupse nicio clipă. Bătrâna prințesă păstra totdeauna în rezervă, pentru cazul când se epuizau subiectele de conversație, două tunuri grele, învățământul clasic și cel real, precum și serviciul militar obligatoriu. Dar de data aceasta nu-i se dădupilejul să le pună în funcțiune, iar contesa Nordstone n-a avut când să necăjească pe Levin. Constantin Dimitrici vroia să ia parte la conversația generală, dar nu putea, spunându-și mereu. Acum e momentul să plec. Nu pleca însă, așteptând parcă ceva. Conversația trecu la mesele de spiritism și la spirite. Contesa Nordstone, care credea în spiritism, începu să povestească minunile văzute de ea. Contesa, primiți-mă și pe mine pentru numele lui Dumnezeu. N-am asistat niciodată la ceva extraordinar, cu toată dorința mea." zise Evronski zâmbind. Bine, sâmbăta viitoare," răspunse contesa Norstone. Dar dumneata Constantin Dimitrici, crezi?" îl întrebă ea pe Levin. De ce mă mai întrebați? Doar știți ce-am să răspund." Vreau să aud părerea dumitale. După părerea mea, zise Levin, aceste mese care se învârtesc arată că așa zisa societate cultă nu e mai presus de oamenii de la țară. Ei cred în ochii, farmece și solomonii, iar noi... Vrei să spui că dumneata nu crezi? Nu pot să cred, contesă. Dar dacă am văzut cu ochii mei... Și femeile de la țară spun că au văzut strigoi cu ochii lor. Vă să că socoți că mint... Contesa a silit. Nu, Mașa. Constantin Dmitric spune că nu poate crede. Interveni Kitty, roșind pentru Levin, care și dădu seama. Și enervându-se și mai mult, vrut să răspundă. Dar Vronski, veni cu zâmbetul lui vesel în ajutorul conversației, care amenința să devină neplăcută. Nu admiteți nicio posibilitate? Îl întrebă Vronski. De ce? Admitem existența electricității pe care nu o cunoaștem. Atunci de ce n-ar exista o forță nouă pe care nu o cunoaștem încă și care... Când s-a descoperit electricitatea, îl întrerupse repede Levin, s-a aflat numai fenomenul. Nu-i se cunoștea nici cauza, nici efectul. Au trecut veacuri până când oamenii s-au gândit la aplicațiile ei. Spiritiștii, din potrivă, au început prin aceea că mesele le scriu și că duhurile vin la ei și numai după aceea s-au apucat să spună că e vorba de o forță necunoscută. Vronsky l-asculta pe Levin cu luarea aminte, cum asculta întotdeauna, vădit interesat de spusele lui. Da, dar spiritiștii adaugă. Noi nu știm încă ce forță e asta, dar ea există și se arată în anumite condiții. E treaba savanților să descopere ce este forța asta." Nu, nu știu de ce n-ar fi aceasta o nouă forță, dacă ea..." Pentru că, îl întrerupse Levin, în cazul electricității, ori de câte ori freci chihlimbarul de lână, se produce un anumit fenomen. Aici, însă, lucrurile nu se produc în mod constant. Prin urmare, nu e un fenomen natural. Simțind probabil că discuția luase un caracter prea grav pentru un salon, Vronski nu mai obiectă nimic ci, cu intenția de a schimba vorba, zâmbi vesel și se întoarse spre Doamne. Să încercăm acum, contese," adăugă Vronski. Dar Levin vrea să-și spună gândul până la capăt. Cred că această încercare a spiritiștilor de a-și explica minunile printr-o forță nouă," urmă el, este lucrul cel mai neizbutit. Ei vorbesc de-a dreptul despre o forță spirituală și vor să o supună unor experiențe materiale." Toată lumea aștepta ca Levin să-i spravească. El își dădu seama. Cred că dumneata ai fi un medium excelent," zise contesa Norstone. Ești un entuziast." Levin deschise gura, vreau să adauge ceva, dar a roșii și nu mai spuse nimic. Vă rog să încercăm mesele," propuse Vronski. Prințesă, ne dați voie?" Vronsky se ridică și începu să caute cu ochii o măsuță. Kitty porni după o masă și, trecând prin fața lui Levin, îi întâlni privirea. Îl compătimea din toată inima, dar mai ales pentru nefericirea pe care ea însăși i-o pricinuise. Dacă pot să mă ierți, iartă-mă," spunea privirea ei, sunt așa de fericită." Vă urăsc pe toți și pe ta și pe mine însumi," răspundea privirea lui. Și Levin puse mâna pe pălărie. Dar nu-i dat să poată pleca. Tocmai când se pregăteau toți să se așeze în jurul mesei, iar Levin era gata de plecare, Întrebă bătrânul prinț, care, după ce salută doamnele, se îndreptă spre Levin. Ah! începu el bucuros. Ai venit de mult? Nici nu știam că ești aici. Îmi pare foarte bine că ai venit." Bătrânul prinț îl tutuia uneori pe Levin, iar alte ori îi spunea dumneata. Acum îl îmbrățișă și, stând de vorbă cu el, nu-l lua în seamă pe Vronski, care se ridicase și aștepta în liniște ca prințul să-i spuie și lui un cuvânt. Kiti simți că, după cele întâmplate, le vine răbda cu greu amabilitatea bătrânului prinț. Mai văzut de asemenea răceala cu care tatăl său răspunse în cele din urmă la salutul lui Vronski, și felul în care acesta se uita la prinț cu o prietenoasă nedumerire, căutând să înțeleagă și totuși neînțelegând cum putea să aibă cineva o atitudine dușmănoasă față de dânsul. Kitty roșii Prințule, lăsă l pe Constantin Dmitrici, zise contesa Northstone. Nordstone. Vrem să facem o experiență. Ce experiență? Să învârtiți mesele? Vă rog să mă iertați, doamnelor și domnilor, dar după mine e mai distractiv jocul cu inelul. Răspunse bătrânul prinț și se uită la Vronski, bănând că el dăduse această idee. Jocul cu inelul are cel puțin oarecare sens. Vronski se uită mirat la prinț cu o privire fixă, apoi, abia zâmbind, începând dată să vorbească cu contesa Norstone despre un mare bal care trebuia să aibă loc peste o săptămână. Sper că vei și dumneata, o întrebă Vronski pe Kitty. De îndată ce bătrânul prinț se întoarse în altă parte, Levin și neobservat. Ultima impresie păstrată de el în seara aceea era fața zâmbitoare, fericită a lui Kitty, care răspundea ceva la întrebarea lui Vronski în legătură cu balul. Capitolul 15 După ce se-i serata, rata, Kitty povesti mamei sale convorbirea avută cu Levin și cu toate că era milă de dânsul, se bucura la gândul că fusese cerută în căsătorie. N-avea nicio îndoială că se purtase așa cum se cuvenea. În pat însă, Kitty nu putu să doarmă mult timp. O imagine o urmărea necontenit. Chipul lui Levin, cu sprâncenele încruntate, pe sub care ochii săi buni priveau trist, posomorât, în timp ce l-asculta pe tatăl său și se uita când la ea, când la Vronski. Și era atât de milă de el încât o la lacrimile. Se gândi însă îndată la acela pentru care îl jertfise și îi veni numai decât în minte fața lui bărbătească, energică. Își aminti de calmul plin de noblețea lui Vronski și de bunătatea sa față de toți cei din jur. Își aduse aminte cum o iubea acela care era atât de drag. Inima îi se umplu iarăși de bucurie și șculcă obrazul pe pernă cu un zâmbet de fericire pe buze. Păcat! Îmi pare rău, dar ce să fac? N-am nicio vină." își zise Kitty. O voce lăuntrică îi spunea însă cu totul altceva. Nu știa de ce trebuia să se căiască, pentru că l-a trăsese sau pentru că l-a respinsese pe Levin. Fericirea îi era o trăvită de îndoieli. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne!" îngână ea până a dormi. Între timp, jos, în micul birou al prințului se petrecea între părinți, din pricina fetei favorite, una din scenele care se repetau atât de des. Ce e? Uite ce e!" strigă prințul dând din mâini și strângându-și brusc halatul căptușit cu blană de veveriță. Asta e! N-ai mândrie, nici demnitate! Faci fata de râs și o nenorocești cu pețitul ăsta și prostesc!" Dar ce-am făcut pentru numele lui Dumnezeu?" Răspunse prințesa, gata să-i în plâns. Mulțumită și fericită după convorbirea cu fica sa, prințesa venise ca de obicei la bărbatul ei să-i ureze noapte bună. Și deși n-a pusese de gând să-i vorbească despre propunerea lui Levin și despre refuzul lui Kitty, făcuse totuși soțului o aluzie că lucrurile cu Vronsky îi păreau ca și împlinite, totul urmând a fi încheiat de îndată ce va sosi mama lui. Auzind vorbele acestea, Prințul ridicat ars și început să rostească pe un ton ridicat cuvinte grele. Ce-ai făcut? Uite ce! Mai întâi ademenești un mire, întreaga Moscovare să vorbească și be bună dreptate. Dacă organizezi serate, atunci invita pe toată lumea, nu numai pe miria anume aleși. Poftește pe toți filfizonii ăștia... așa-i numea prințul pe tineri din societatea moscovită. Angajează un pianist și lasă să danseze. Dar să nu faci ca azi că mirii pentru codoșlâc. Mi-a fost scârbă? Da, scârbă de ce am văzut. Dar dumneata te-a atins scopul și ai sucit capul fetișcanei. Levin e un om de o mie de ori mai bun. Celălalt e un filfizon din Petersburg din aceea croiți în serie pe același pont. Nu fac două parale. Chiar dacă ar fi prinț de sânge, fata mea n-are nevoie de dânsul. Dar ce-am făcut? Ai... începu mânios prințul. Știu eu că dacă te-aș asculta pe tine, îl întrerupse prințesa, nu ne-am măritat fata niciodată. Dacă e așa, mai bine am plecat la țară. Chiar că ar fi mai bine să plecăm. Dar stai puțin. Crezi că umblu după el? Deloc. E un băiat foarte bun. S-a îndrăgostit de Kitty și mi se pare că și ea... Da, ți se pare. Dar dacă fata se îndrăgostește de abinela și lui îi arde de însurătoare ca și mie? Ah, să nu-l mai văd în ochi. Ah, spiritism! Ah, nisa! Ah, bal!!" Și prințul, imitându-și chipurile soția, făcea câte o reverență la fiecare cuvânt. Dar dacă, să zicem, am nenoroci o pe dacă într-adevăr l-ar lua în serios, ce te face să crezi asta?" Nu cred, știu. De aceea avem noi bărbați ochi și nu femeile. Văd un bărbat care are intenții serioase. Ăsta-i Levin. Și mai văd un sticlete, ca ușuraticul acela împopoțonat, care nu caută decât distracții. Ție, dacă ți intră ceva în cap, ai să-ți aduce aminte de vorbele mele, dar prea târziu, cum s-a întâmplat și cu Dașenka. Bine, bine să nu mai vorbim de asta. Lopri prințesa, amintindu-și de nefericit a Foarte bine, noapte bună. După ce se bine cuvântarea reciproc și după ce se sărutară, Soții se despărțiră, simțind însă că fiecare rămăsese cu părerile sale. La început, prințesa avea o nestrămutată convingere că în seara aceea se hotărâse soarta lui Kitty, neîndoindu-se deloc de intențiile lui Vronsky. Dar cuvintele soțului o tulburară adânc. Când se întoarse în odaia ei, prințesa, întocmai ca și Kitty, repete de câteva ori în gând, îngrozită de viitorul necunoscut. Doamne, miluiește-ne!" Doamne, miluiește-ne! Capitolul 16 Vronski nu cunoscuse niciodată viața de familie. Mama sa fusese în tinerețe vestită în societate pentru frumusețea și farmecul ei și avusese în timpul căsătoriei și mai ales după aceea multe aventuri cunoscute de toată lumea. El aproape că nu și-aducea aminte de tatăl său. Fusese crescut în corpul pajilor. Liceu militar pentru aristocrați, ai cărui absolvenții intrau în garda imperială. Ieșind din școală, foarte tânăr și strălucit ofițer, Vronski intrase de la început în cercul unor militari bogați din Petersburg. Deși frecventa uneori în alta societate a capitalei, toate aventurile sale amoroase se petreceau în afara acestei lumi. La Moscova, pentru unii oară, după viața luxoasă, dar falsă de la Petersburg, Vronski simți farmecul apropierii de o fată de societate, drăguță și nevinovată, care se îndrăgostise de dânsul. Nici prin gând nu-i trecea că s-ar putea strecura ceva rău în relațiile lui cu Kitty. Dansa la baluri mai mult cu ea, o vizita acasă, vorbea cu dânsa ceea ce se vorbește de obicei în societate, adică fel de fel de flăcuri. Dar flăcuri, cărora el le dădea fără voie un înțeles deosebit pentru ea. Deși nu-i spusese nimic ce n-ar fi putut fi rostit față de toată lumea, Vronski simțea că fata se atașa tot mai mult de el. Și cu cât simțea mai bine acest lucru, cu atât plăcerea lui era mai mare, iar sentimentul său pentru dânsa era mai duios. El nu știa că felul de a se purta față de Kitty avea un nume, ademenire de fete fără intenție de căsătorie. Și că aceasta ademenire este una din faptele cele mai urâte, obișnuite în cercul tinerilor străluciți ca dânsul. I se părea că el, cel din tâi, descoperise plăcerea aceasta și era încântat de descoperirea lui. Dacă ar fi putut auzi discuția dintre părinții lui Kitty în seara aceea, dacă ar fi fost în stare să judece lucrurile din punctul de vedere al familiei și ar fi aflat că Kitty ar fi nenorocită dacă nu s-ar însura cu ea, el ar fi rămas uimit și nu i-ar fi venit să creadă. Nu-și putea deloc închipui că ceea ce făcea o mare și deosebită plăcere, atât lui cât și mai cu seamă ei, ar putea fi ceva rău. Cu atât mai puțin îi trecea prin minte că trebuie să se însoare. Niciodată nu se gândise serios la posibilitatea unei căsătorii. Nu numai că nu-i plăcea viața de familie, dar, după părerea generală a cercului de burlaci în care trăia, familia și mai ales soțul îi se părea ceva străin, ostil și, în primul rând, ridicol. Deși nici nu bănuia ce vorbiseră părinții fetei, Vronski simți, plecând atunci seara, de la familia Șerbațchi, că tainica legătură sufletească dintre Dânsul și Kitty se adâncise în seara aceea atât de mult, încât trebuia neapărat să ia o hotărâre. Dar ce anume trebuia să hotărască, asta nu-l mai tăia capul. Tocmai ăsta e farmecul, își zise el, plecând de la familia Șerbațchi, stăpânit de un sentiment plăcut de puritate și de prospețime, datorită în parte și faptului că nu fumase toată seara și cuprins totodată de un nou sentiment de duioșie născut din dragostea sa pentru dânsul. Tocmai aici e farmecul că n-am spus nimic, nici eu, nici ea, dar ne-am înțeles atât de bine unul cu altul în convorbirea tainică a privirilor și a intonațiilor, încât astăzi mi-a mărturisit mai nămurit decât oricând că mă iubește. Și ce drăguț, ce simplu! Și mai ales cu câtă încredere. Eu însumi mă simt mai bun și mai curat. Simt că am inimă și ceva bun în mine. Uchi aceia frumoși, îndrăgostiți, când mi-a spus foarte mult, ei și nu face nimic. Sunt bucuros. E bucuroasă și ea." Și Vronski început să se gândească unde să se mai ducă în seara aceea. Trecu în revistă locurile unde s-ar fi putut duce la club, o partidă de bețig, un pahar de șampanie băut cu Ignatov. Nu, nu mă duc. La șoateu de flăr îl găsesc pe Oblonschi. Acolo sunt cuplete, can, -can. Nu, m-am săturat. Tocmai de asta mi dragă familia Șerbațchi. Mă face mai bun. Mai bine hai acasă. Vronski de adeptul spre camera lui de la Diusot, porunci să-i se servească masa, se dezbrăcă și, cum puse capul pe pernă, se cufundă ca de obicei într-un somn adânc și liniștit. Capitolul 17. A doua zi, la 11 dimineața, Vronski plecă la gară să-și întâmpine mama, care urma să sosească cu trenul de Petersburg. Pe prima treaptă a scării mari de la gară se întâlni cu Oblonski. Acesta și aștepta sora, care trebuia să vină cu același tren. Ah, excelență!" strigă Oblonski. Pe cine așteptați?" Pe mama!" răspunse Vronski, zâmbind ca toată lumea care se întâlnea cu Oblonski. Îi strânse mâna și ia mândoi urcare împreună scara. Vine azi de la Petersburg." Te-am așteptat până la două. Unde te-ai dus de la Șterbatski?" Acasă," zise Vronski. Trebuie să recunosc." Eram așa de bine dispus ieri, după plecarea de la Șcervațchi, încât n-am mai avut chef să mă duc nicăieri. Ca nerăvași pur sânge, îi cunosc după dangale, iar pentru îndrăgostitul tânăr, după ochii dumii sale, Declamă Stepan Arcadici, exact cum recitase în ajunul lui Levin. Vronski zâmbi ca și cum n-ar fi tăgăduit, dar schimbă numai decât vorba. Dar tu, pe cine aștepți? îl întrebă Vronski. Eu? O femeie frumoasă. Așa? Onisoachim Alipans? acoperi de rușine să fie cel ce se gândește la ceva rău. Pe sora mea Ana? Ah, pe doamna Karenina? Zise Vronski. O cunoști? Mi se pare că da. Adică nu, la drept vorbind, nu-mi mai aduc aminte. Răspunse distrat Vronski, căruia numele Karenin, îi evocă o persoană afectată și plictisitoare. Dar pe Alexei Alexandrovici, celebrul meu cumnat, probabil că îl cunoști. Toată lumea îl știe. Îl cunosc după reputație și din vedere. Știu că e un om inteligent, învățat și pare mi se religios. Dar știi, eu nu pot să judec, nu e genul meu," încheie Vronski. Da, e un om extraordinar. Puțin cam conservator, dar e foarte cum se cade." spuse Stepan Arcadici, foarte cum se cade, cu atât mai bine pentru dânsul, zise Vronski zâmbind. Ah, aici erai, spuse el unui lacheu înalt și bătrân, slujitorul mamei sale, care stătea lângă ușă. Intră! În ultimul timp, Vronski simțea o deosebită simpatie pentru oblonski, nu numai din pricina farmecului acestuia, recunoscut de toată lumea, ci și fiindcă Stepan Arcadici era arudit de aproape cu Kitty. Ei, ce zici? Organizăm duminică un supeu în cinstea stelei noastre?" îl întrebă Vronski și luă zâmbind de brați. Negreșit, eu fac lista de subscripție." Ah, l-ai cunoscut aseara pe prietenul meu, Levin?" îl întrebă Stepan Arcadici. Cum să nu, dar a plecat repede." E un băiat simpatic," urmă Oblonski nu e așa?" Nu știu," răspunse Vronski. Oare de ce toți moscoviții, afară bineînțeles de acela cu care vorbesc," adăugă el glumeț, au ceva tăios în fire. Sunt veșnic puși pe ceartă, se supără ușor și parcă vor să dea lecții." Ai dreptate, așa-i," zise Stepan Arcadici rezând cu poftă. Vine curând trenul." întrebă Vronsky pe un slujbaș de la căile ferate. Sosește acum, răspunse slujbașul. Apropierea trenului se simțea din ce în ce mai mult, după forfota pregătirilor din stație, fuga de aici colo a hamalilor, apariția jandarmilor și a slujbașilor, ca și după sosirea celor ce așteptau pe cineva. Prin ceața groasă se zăreau mucitori în scurte îmblănite și cu păslari mari trecând peste șinele care se întretăiau. În depărtare, pe linii, se auzea șuieratul locomotivei și cu tremurarea pricinuită de acea greutate masivă care se apropia. Nu, urmă Stefan Arcadici, care vrea neapărat să-i povestească lui Vronski despre intențiile lui Levin cu privire la Chiti. Nu, nu, nu l a apreciat just pe Levin al meu. E un om foarte nervos și uneori chiar urâcios. În schimb, alteori e foarte drăguț. E o fire deschisă, cinstită. Are o inimă de aur. Iar însă a avut anumite motive, urmă el cu un zâmbet plin de înțeles, uitând cu totul sentimentul de sinceră simpatie pe care l-avusese în ajun pentru prietenul său, Levin, și pe care îl simțea acum pentru Vronski. Da, a avut motive să fie foarte fericit ori foarte nenorocit. Vronski se opri și întrebă de-a dreptul: Cum adică, nu cumva a cerut asta să rămână acum na -tei tale? Poate," răspunse Stepan Arcadici. Cam așa ceva mi s-a părut ieri. Da, dacă a plecat de vreme și dacă era și indispus, asta trebuie să fie. E îndrăgostit de mult. Îmi pare rău, foarte rău pentru dânsul." Așa, cât fie spus, cred că ea ar avea dreptul la o partidă mai bună." zise Vronski și îndreptându-și umerii, început să se plimbe din nou. De altfel nici nu-l cunosc bine." adăugă el. Da, neplăcută situație. De aceea cei mai mulți preferă să aibă de-a face cu femei de moraburi ușoare. Eșecul pe lângă ele arată numai că n-ai destui bani, pe când aici îți pui în joc demnitatea. Dar iată și trenul." Într-adevăr, în depărtare se auzea fluieratul locomotivei. Peste câteva clipe, peronul se cutremură. Locomotiva trecu aruncând aburi care din pricina gerului se lăsau în jos. Pârghia roții din mijloc cobora și se întindea încet în cadență. Cu capul înfofolit, mecanicul, plin de promoroacă, salută lumea. După tender, vagonul de bagaje, ca un câine care ea, trecu din ce în ce mai încet, cu tremurând tot mai puternic peronul. În sfârșit se iviră și vagoanele de pasageri, care se opriră cu o ușoară smucitură un conductor fercheș sărit din mers, dând un semnal cu fluierul. După el începură să coboare câte unul, călătorii nerăbdători. Un ofițer din gardă, țanțoș care privea sever în jurui, un nea neastâmpărat, cu un geamantan zâmbind vesel, un muzic cu o traistă în spate. Vronski stătea alături de Stepan Arcadici și cerceta vagoanele și pe pasagerii care coborau, uitând-o cu totul pe maică sa. Ceea ce aflase din aur despre Chiti, îl tulburase și îl măgulise. Pieptul îi se umfla fără voie. Ochii îi străluceau. Se simțea învingător. Contesa Vronski se află în compartimentul acesta, anunță fercheșul conductor apropiindu-se de Vronski. Cuvintele conductorului îl treziră și îl siliră să-și aducă aminte de maică-sa pe care venise să o întâmpine. În fundul sufletului, Vronski, deși nu-și dădea seama, nu-și respecta mama și nu iubea. Dar după concepția societății în care trăia și după educația lui, nici nu-și putea închipui altă purtare față de ea, decât o atitudine foarte supusă și foarte respectuoasă, care era cu atât mai plină de supunere și de respect în exterior, cu cât în inima lui o stima și o iubea mai puțin. Capitolul 18 Vronski îl urmă pe conductor în vagon. Dar se opri la intrarea compartimentului Ca să facă loc unei doamne care tocmai ieșea. Cu simțul obișnuit al omului de societate El înțelese dintr-o singură privire aruncată asupra acestei doamne Că ea făcea parte din cea mai înaltă societate Își ceru iertare și intră în vagon Simți însă dorința să o mai privească o dată, Nu din pricina frumuseții Nici a distinției și grației firești ce se resfrângea din întreaga ființă Ci fiindcă în expresia fiței sale frumoase în clipa când trecu pe lângă dânsul, era ceva deosebit de gingaș și de mângâietor. Când deși întoarse capul, și le întoarse și ea. Ochii săi strălucitori, cenușii, care păreau negri din pricina genelor dese, se opriră prietenos și atent pe chipul lui, ca și cum ar fi încercat să-l recunoască, și numai decât se îndreptara asupra mulțimii în mișcare, căutând parcă pe cineva. În această scurtă privire, Vronski a avut impuls să prindă vioiciunea stăpânită care îi scăpăra pe față, Trecând de la ochii strălucitori, la zâmbetul avea văzut ce i-ar buzele rumene. Părea că în toată ființa îi se revărsa un prisos de simțire, care înflorea fără voie în elucirile ochilor ori într-un surâs. Ea căută să-și stingă lumina prea vie din ochi, dar aceasta nu contena de a-i ilumina zâmbetul abia simțit, fără știrea ei. Vronski intră în vagon. Maica sa, o bătrânică uscățivă, cu ochii negri și cu cârlionți, Privindu-și fiul printre gene, schiță un surus cu buzele subțiri. După ce se ridică de pe canapea și încredința că meriste sacul de voiaj, Contesa Vronski întinse fiului său o mână mică, uscată, și ridicându-i capul înclinat pe mâna ei, îl sărută pe obraj. Ai primit telegrama? Ești sănătos? Slavă Domnului!" Ai călătorit bine?" Întrebă Vronski și se așeză lângă dânsa, trăgând cu urechea la glasul feminin de după ușă. Știa că era vocea doamnei cu care se întâlnise la intrare. Totuși nu sunt de părerea dumitale, spunea glasul acela. E părerea unui locuitor din Petersburg, doamnă." Nu părerea unui locuitor din Petersburg, ci părerea unei femei," răspunse ea. Și acum dăm voie să-ți sărut mâna. La revedere, Ivan Petrovici." Veste, rog, dacă fratele meu nu e pe acolo și trimite-l la mine." Adăugă din ușă doamna și intră iarăși în compartiment. Ei, ți-ai găsit, fratele?" întrebă contesa Vronschi pe tânăra doamnă.